Luğman surəsi 34 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əlif, lam, mim. Bu hikmətli kitabın ayələridir. Yaxşı aməllər edənlərə bir hidayət, doğru yolu göstərən rəhbər və rəhmətdir. O kəslər ki, namaz qılar, verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar. Onlar öz Rəbbi tərəfindən doğru yoldadılar. Nicat tapanlar da onlardır. İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, Nadanlığı üzündən Allah yolundan döndərmək Və bu minvalla onu məskərəyə qoymaq üçün Mənasız sözləri satın alanlar. Məhz belələrini alçaldıcı bir əzab gözləyir. Və ayələrimiz ona oxunduğu zaman Onları eşitmirmiş, Bulaqlarında ağırlıq varmış kimi Təkəbbürlə arxasını çevirər. Sən də ona şiddətli bir əzabla müjdə ver. İman gətirib yaxşı işləri görənləri, nəyim cənnətləri gözləyir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahın bədi haqdır. O, yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah gördüyünüz göyləri dirəksiz yaratmış. Sizi yırqalamasın deyə, yerdə möhkəm durmuş dağlar bərqərar etmiş və ora cürbəcür heyvanlar səpələmişdir. Biz göydən yağış yağdırdıq və yerdə növbə növ gözəl bitkilər, meyvələr yetişdirdik. Bu gördükləriniz Allahın yaratdıqlarıdır. İndi siz də mənə Allahdan başqalarının nə yaratdığını göstərin. Xeyr, Zalımlar açıq-aşkar əri yoldadılar. Həqiqətən loğmana Allaha şükür et hikmət verdik. Kim şükür etsə, özü üçün şükür edər. Kim nankör olsa, Bilsin ki, Allah onun şükrünə möhtac deyildir, şükrə layiqdir. Yadında olsun ki, bir zaman loğman öz oğluna nəsiyyət eləyərək belə demişdi. Oğlum, Allaha şərik qoşma, doğrudan da Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür. Biz insana ata-anası ilə gözəl davranmağı tövsiyə etdik. Anası onu çox zəif bir halda daşımışdı. Uşağın süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Biz insana buyurduq. Mənə və ata-anana şükür et. Axır dönüş mənədir. Əgər ata-anan bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara itayət etmə. Qalan dünya işlərində onlarla gözəl keçin. Tövbe edib mənə tərəf dönənlərin yolunu tut. Sonra mənim hüzuruma qaydacaqsınız. Mən də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəm. Loğman öyüd nəsiyyətinə davam edərək dedi, oğlum, Dünyada gördüyün hər hansı yaxşı, yaxud pis iş, bir xardal dənəs ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin təkində olsa da, Allah onu ortaya gətirər. Həqiqətən Allah bütün incə işləri biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qadağan ilə, sənə üzv eləcək müsibətlərə döz, həqiqətən bu dediklərim vacib əməllərdəndir. Adamlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yer üzündə lovğa-lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah heç bir özündən razını, lovğalanıb fəxr edəni sevməz. Yer müvazinət gözlə və səsini qaldırma, çünki ən çirkin səz uzun qulaq səsidir. Məyər Allahın göylərdə və yerdə olanları sizə əram etdiyini, aşkar və gizli nemətləri sizə bolluca ehsan etdiyini görmürsünüzmü? İnsanlar içərisində eləsi də vardır ki, nə bir elmi, nə bir doğru yol göstərən rəhbəri, nə də bir nurani kitabı olmadan Allah barəsində mübahisə edər. Onlara Allahın nazil etdiyinə tabi olun. Deyildikdə onlar, xeyr, biz atalarımızın getdiyi yola tabi olacağıq, deyə cavab verərlər. Bəs şeytan onları cəhənnə modunun əzabına çağırırsa necə, kim yaxşı əməl sahibi olub özünü səmimi qəlbdən Allaha təslim edərsə, o artıq ən möhkəmibdən yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çıxacaqdır. Ya rəsulum, kim küfr etsə, onun küfrü səni kədərləndirməsin. Onlar bizim huzurumuza qaydacaqlar. Biz də onlara nələr etdiklərini xəbər verəcəyik. Həqiqətən, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Biz onlara bir qədər gün güzaram verəcək. Sonra da ağır bir əzaba düçar edəcəyik. Həqiqətən, əgər sən müşriklərdən, göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyə cav De, həmd olsun Allaha, lakin onların əksəriyyəti bilməz, göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Allah möhtac deyildir və hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Əgər yer üzündəki bütün ağaclar, qələm, dəryada, arxasından yedi dərya qatılarak mürəkkəb olsaydı, yenə də Allahın sözləri yazmaqla tükənməzdi. Həqiqətən, Allah yenilməz güdürət, hikmət sahibidir. Ey insanlar! Sizi yaratmaq və diriltmək ancaq bir nəfəri yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən, Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Məyər Allahın gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatdığını, günəşi və ayı ram etdiyini görmürsənmi, onların hər biri müəyyən müddətə dək dövr edər. Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Bu, ona görədir ki, Allah haq, ondan qeyri-ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyükdür. Sizə öz güdürət əlamətlərindən bəzisini göstərsin deyə, gəmilərin dənizdə Allahın lütfi ilə üzdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən bunda səbir, çox şükür edən hər kəs üçün ibrətlər vardır. Kafirləri ətrafına kölgə salan uca dağlar kimi dalğalar bürüdüyü zaman, onlar dini Allaha məxsus edərək yalnız O'na dua edərlər. Allah! onları sağ salamat quruya çıxartdıqda İçərlərindən bəziləri orta mövqey tutar Bizim ayələrimizi yalnız çox xain Nankör olanlar danallar Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun Atanın oğula, oğlun da ataya Heç bir şeylə kara gələ bilməyəcəyi bir gündən həzər edin Allahın bədi şübhəsiz ki, haqdır Ehtiyatda olun ki, dünya həyatı sizi aldatmasın Şeytan sizi Allaha arxain edib tovlamasın. Həqiqətən qiyamətin qopacağı vaxtı ancaq Allah bilir. Yağışı göydən O yağdırır. Bətinlərdə olanı O bilir. Heç kəs səhər nə kəsb edəcəyini, heç kəs hard öləcəyini bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdardır.